Ďalším členom našej hudobnej úderky, ktoré by som vám rád predstavil je náš klavesový hráč na klavesové nástroje Pavel Uličný. Má gitaru samozrejme, to som si všimol aj ja, lenže to len preto, lebo svoj syntezátor má takisto zamknutý v kufri. Ďalšia skladba, ktorú vám zahráme je resky kvapík. volá sa osvý vrh